Oraing, bueno, zutea ondoren kanpamendu berria sortu zuten. Egia da baldintza berberekin, hau da ez giza eskubideak errespetatzen ez dituen baldintzekin, ez da urn nahikoa egon, ez janari nahikoa betiko kondizio hauetan. Egia da oraingo zutek, bai greziako eta baita turkiako zutek asko eragin dutela Irland, e, asko jaso dugu e, turkiako beroa eta egon gara baita ere oso temperatura altuetan. Hortaz ur beharra are agutu egin da. Egoera bueno, humanitarioa momentu da, kanpoan zemak jende daude? Bai, ikusten dugu jetxiera egondela, frontexek bere lana oso ondo egin du eta beti ere ezit, ezin, bueno, ezin izan dute e, gurutzatu nahi zuten migrante guztiek eta errefuxiatuek irla ikutu. Eta... Frontex, frontex egiten duena da ez utzi emigranteni irizteni Europara, Italiara? Hori da. Frontex sortzeko oinarrietako bat da, Europako mugak ondo kontrolatuak edukitzea horrela ez migrazio, ez errefuxiatuak jasotzeko. Eta hala egiten dute baita ere bueno, lesboseko irlako egeo itxasoan. Orain momentu honetan, pentsa urtebete izango da orain dela gutxi e, suutea izan zenetik, eta orain bos mila pertsona daude irlan eta sutean, ama bi milaz, ari gara. Hortaz, jetxiera hundi agonda. Ze gertatu da zazpi mila hoiekin, saltat bueno, ba, diren hoiekin? Hori da. Asko eta asko, bueno, penintxulara eraman dituzte, bideratu dituzte, hau da, Atenas aldera eta bertan, ba, diruaren arabera, beraien bideaia ja jarraitu dute, ba, balkanetako bideetatik, edo eta bertan gelditu dira baita ere Atenasen, karga migratorioa ere, mm. hundituz, E, beste asko noski badakigu deportatuak ere izan direla, bai Turkia eta baita beraien herrialdetara. Nondi etortzen dira batez ere? Ba, gehienak origena badaukate afganoa, Afganistanekoak dira gehienak. Gero Republika del Kongokoak ere bai, Somalia baita ere eta Siriak ere bai. Eta prebizioak zeintzu dira? Suprebizioak zeueki pentsatzen du baduzuela informazio barne informazioa? Badak izu, politika migratoriak oso saiak dira irakurtzeko, baina hor saiatzen gara ikusten zeintzuk diren jokoak, zehiru hitzen zaigu baita ere, politikek beti jolastan dutela pertsonen bizitzekin. Eta orain ikusten dugu tendentzia badoala, mantentzera, pertsonak ez iristera, baina laiz zerraziko da frontexekin juizioa, beraien ilegaldi guztiak aterako dituena, eta horrekin agian, egia da, pertsonak gehiago utziko dituzte iristen, azken finean, publizitarioki edo komunikazioaldetik ere interesatzen zaielako, ez? Zaten duzu, juizioa zan nahi du frontexek egiten duen lana migrantek ez usteko zartzen, hori auzipetan dagoela, hauzitan jartzen da? Hori da, hori da oraingo, bueno, es Frontexentia de bezala, baina jarri dute aurrelako pertsona bat erresponsable bezala, baina badakigunean Frontexen gidari eta Frontexeri aginduak bidaltzen dizkionak Euro Euroko Europarlamentua dela, hau da Europa dela, ez? Hortaz ezin dugu pertsona batez hitze egin, joko politikoa orokorra eta sistematikoa denean. Ezandiezu bi urte den aski zula jea nik eh Gresieko Egoera, esan dizak ego, dela, berdintxu dela, okertu dela? E, obetzearena nik inoiz ezin ez izango dute esan kanpamendu bat existitzen den bitartean. Hau da, haien eskubideak behin eta berriz urratzen diren espazio batean, ez? Obetzea esan daikon luke mundu guztia trantsito librean uzten dituztela, hau da, haien eskubideak betetzen dituztela dela, etxe bizitza dutela ez horrelako kanpamendu torturante den espazio bat, Orduan hobetzearena esango genezake af, ez daudela hainbeste pertsona. Horrek egia da tentsioa jesi dezakela haien artean eta gerta daitezken violentzia eta konfliktoetan ez tentsio gutxiago dago orain bai. Grezieko Gobernen jarrera, Nolakoa da momentu enten eh, ba, ba Ikusten dugu betikoa, agia da, demokrazia berria jarri zenetik eh, gobernoan, ba, askoz ere errepresio edo eta behintzat komunikazioa beti izan da oso bortitza pertsona emigrante eta errefusiatuen aldera, ez? Orduan, deportazioa beti egonda denen gainetik. Orduan, beraiai ere gustatzen zaizkie politika, esaten da, adibidegarriak egitea, hau da, Kaizki tratatuko dizut, nik zu torturatuko zaitut. Horrelazuk hori esango diezu zure lagun eta familiei ez daitezen etorri. Eh, Irundendiakoa ze esango zeniguke? E, adibidez, ezagutzen duzu hemen, baita ere, jadanik hau da bigarrengo pertsona hitotzen dela eta hirugarrengo pertsona hiltzen bai. dena hemen muga hontan? Bai. Eh, bueno, ba, hemen daukagu beste adibide ff, oso oso Navarra politika migratzaileak hiltzaileak direla eta politika migratzaileak oso arrastistak direla, ez? Ni neri beldurra ematen dit eta lotsa ematen dit, nik badauka dela askatasun hori gurutzatzeko zubi bat, askatasun osoz eta beste norbaitek bere burua bota duela aurrera gur, e, gurutzatu alizateko, ez? Berriro ere ari arigaraitz egiten politik migrazio politika injusto eta torturante eta Minasker. Zuri.